Zdo të të sëni, musliman sëni dhe musliman shiit Sënit janë ata cilët mështetër në Kurandë dhe në sënet <të> Përgamenin sa ose mi ka qua e të në muslimanët Ehlë sënëne Vëllë gjema Pasu e se të sënetit të bashkuar, të unifikuar. Sënit do të të pasua si sënetit. Nëse dikush thotë se kjo e mërtim pasua si sënetit është bidat, i bjerë që aji që ka bo këtë bidat të jetë themelua si i fejës. Që që nuk mund të jetë bidat. Nuk mund të jetë bidat. Dhe kjo është e mërtimi mëjn një që mund të meritoj muslimanit. Ti thotë vetës vetë, unë jam musliman, ehlësynme, velgjemaat. Pasu e së së së nëtëin. Shka ka thonë? Shqipës e shpuna. Personën fjalë ka folë shumë. Ka folë shumë. Dhe dikushin zemën e ti ka smundje dhe probleme, i ka shkëputur fjalë të ti, dhe i ka nëzirë në formën e vetë për të akuzuar këtë njëri. Kërë që që mësë, unë të këshiloj që mësë me i hapë këto gjona, që me e në me këto gjona. Pra endi sa faqin internet, thotë, ka thonë filonit, edhe i shkëput fjallit dhe filonit si mas asaj që a i ka interes. Ka thonë, thotë, filonit që s'ka në islam, mas së njët asë shri, për në islam ka muslimon. A i mundak e thonë, jetë a e për në kontekstin e fjarës ti, si mundak e thonë ajo që do në islamin e parë s'ka pas gjëra të tilla. Atë le të thënimi të gjithë që islami i parë. Mund ta themë në këtë kontekst. A u ton? Kështu që ja shkëputi e kanë parasysh, kanë njerëz që kanë shkëputur fjalën dhe kanë thonë filani është bidaççi, pse ja fjalët e tij. Problemi këtu në njerëzve është se nga 10000 kaseta që mund të ketë ky person në internet i kanë shkëput pikrisht, dhe më tonë këtën si puna e mjizës, që rrinë atje ku ka fliqësi. Kanë ka pikrisht të gjona për tonë që, sepse nuk ka njëri sotë që të ndiqet, si që ndiqet këj personë në, botë në, islame, në botën islamë, flasën botën përëndimorën, dhe nuk ka njëri në memorizim të argumenteve të festë, si që është këj personë. Dhe njërëzit e tjëllë, në përgjithi, kanë qenë gjithë monë objekti ku i, i zilis, dhe nuk ka më kezezilia e njerëzve të dijes mes vetë. Çfarë kanë bën? I kanë marr fjalët e këtij Zakir Naj, i kanë shkëputur dhe e kanë çuar një hoxhë në Arabin Saudite. Kur kanë gjuaj këto fjalë të shkëputura, si i zgjuar dhaj, ka thonë kusht sa thot këtë fjalë ka dal për feje, kusht sa thot këtë fjalë është bidatçi. Kusht sa thot këtë fjalë është, i, duhet e këzekutohet e tjere tjere Ndërkohë që e urta dhe urtësia kusht do të ishtë Do të ishtë që të tonë të Unë nuk mund të gjykojnë bëj këtë person Pa e dit Se shtonë dzënsit e dijes në atë vend Kujeton kuj njëri Dhe cilat e rëthanët që e ka thënë këtë fjal Njëri për këtë në tipa Kështë për njëoni sot një pyti në internet Thoshte Shisët pak këtë shkrymin. Kështë e bo një onë një shkrym për ibnutejmijën. Dhe shkrymi tituloj ibnutejmija bënë qafirë vetë vetën. Qa kështë e bo kë? Thon këj? Thonë shkodronë zogë gëmarit. Këj zogë i gëmarit kështë e mor fjalë të ibnutejmijës dhe i kështë nëzjetë gjitha kufrë dhe shirë. Ja përshem që a thoshtë të këj. Ibnu dhe i mija thot, thot dhe beson në Trinitet, se ka tre zota. Argumenti, thot dhe i mija thot, kër flet për të ujitin, thot se të ujitin da, të ujit rrubu bie, uruhia dhe esmahu si fat. Në më thonë se Ibnu dhe i mija beson në Trinitet. Kështu që mësë më umorë me fjalë, me këta njështë shkëpusin fjalë fjal të njështë. Më thon, varë, në më thonë, vartë, në qa kontekste e ka thonë, dhe në faqë, sepse... Po të futë është video të videot e këti përshemë, shorejnë imam i qabës, ka shku të kompleksi i ti që ka në ngëli, ke pati sa njërës përshendojnë në të të? Pra imam i qabës, po të ishte këj njëj balë modil i humbur, nuk të të shkondë, të mande ligjera të tjegarë.